dəvətdə əgər Və dəvətdə qiyasla bilərsən. Tutaq ki, onu iştirad edə bilərsən. Tutaq ki, təhdidsən ta ki o sənin kəndində, o sənin çəm altında. Bilirsən orda. Dəğətinin ta ki 3-cü mərhələsidir. Bilmirsən, sən bu sözün nə olacaq? Tam gedə bilər, yoxsa azalə bilər, bilmirsən. Onda bax ki nə ixtihad eləndə. Bu da ixtihaddır. İhtiyad edirsən onda, baxırsan Və əgər dey deyə də bilərsən, deməyə də Amma pis olacaqsa, demə Anında Bizdə çıxıbırlar, o, indi Hələ deyirlər, hələ Özə bir sənə dəhşət deyirlər ya, Kafir, nə və bilərsən, cəhad, zad, vəziyyətdə Nə gəldi, özə fikirləşmirlər Yəni fikir yoxdur, əslən Yəni, ağlı yoxdur, səfikdir Çünki səfi Səfin ağlı olmur Ağıl olsa da ölüd o aldı. Ay, əla fikirləşmə bilər. Yəni söz deyəndə gəl fikirləşəsən. Ədim də sən bu sözün fayda verəcək müsəlmanlara yoxsa yox? Onu gör, görsən nə harda onlar var? Vəziyyət çoranıb. Çünki fikirləşməyiblər. Onu fikirləşməyiblər. Bu hərəkət məsləhət də hərək müsəlmanlar üçün yoxsa yox? Yoxdur axı, fikir yoxdur əslində səfiqdir. Əməllər dəlil də ki, səfirlikdir. Ona görə, harda olar olublar, harda ne eliblər, müsəlmanlar lap pis olublar. Əslən, müsəlman qalmayıb. Çıxıblar İslamlığa, əqdələrini də deyişiblər, kafirləri də salıblar. Lap 10 dənə kafir var idi, indi 1000 dənədir. Heç zamanda 10 dənə kafir qalı idi, yaxşı idi, 1000 dənədən. Hansı yaxşıdır? 1000 dənə kafir olmaq, yoxsa 10 dənənin? <gülüyor> Ay, fikir yoxdur orada. Xəvarişlərdə, ixvanlarda da fikir yoxdur orada. Şey ola. Kəsə üçün namaz də, qılmaq da dəvət etsən, onun üçün bu namazın o vacib olmasını yemək kimi, belə ki, dünyə işlərini bir misal çəkirəm, hə? vacib deyil. Ə, müqayisə eləmək olar, bəli. Namaz da qidadır. qidadır. Yeməklə evet. ruhən, lakin ruh üçün. Yəni ilah ilə olar. Ə, bu söyləmək olar. Yeməyi məsələn dəvətində qiyas eləmək, yəni Yeməksiz, susuz, məsələn, yaşayan məsələnin üçün ruhun da belə acıyır, həvək ola bilər, ruhun da qıdası ibadətdir, bu cür eləməyə ola. Ona görə dəvət o demə edir ki, sən namaz oxudun ki, quran Allah teala deyir namaz ki, qışqır cəmaat üstündə ki, ay cəmaat namaz, qutardı, namaz qılmaz, susuz, kafir, susuz, islam hələdir mi? Müsləm deyir namaz, lakin ondan qabaq namazdan qabaq hələn çox şeylə var. Əsız, Lə ilə həllullahdır. Onun görə, kimi dəvət edirsə, ən birinci namazdan başlamanın düzgündür. Birinci Lə ilə həllullah namazdır. Öyrək, Lə ilə həllullahın bilmür. danışır, hökum Allahındır. Vəzə Allah, Talan Bayədə surəsində buyuruyor ki, kim Allahın hökümü, hökümü, və rüsü kafirlərdir. Bilisən, hansı məsələyə qarşı bir də, dənizə, dənizə girib. Xansı ki, dəryada, qıraqda qaçmalıdır ayağı gəlin Hələm ayağı gəlin də o, girməsin, soğuk ola Qıraqda öyrən hələm sən Ged, basın indi, zatda öyrən Məsələn, e, şey, dayaz, bir metrli Bax, mələ, bir metrdən böyüksən, lakin boğularsan orada da Öyrən birinci, soru yer dənizdə çimərsən Elm də belədir Elm də dəryadır Əya sən burada mutanaq gündə olsansa, özü məsələlər də var, təmin məsələsi, var Allahın hökmü-hökümü, yəni hakimiyyət və s. Ya bu məsələ bir də o. Təbii ki, bu siyasi dərin məsələdir. İkinci məsələ. Bəs sən götür, təmin məsələsən, cihadı belə hələ qopa harda gəldi? O batıl sayılmaq olardı yəni. Ya bunu belə edən səfihtir. <gülüyor> bunu peyğəmbər deyib ki, Xvariclər tip özləri deyib çamandan özlə olacaq, çoxsə. Yəni təcrübesiz də ha, yəni. Dişdə balasa, yəni o misaldır çamanlıqlarına. Çünki çamanla, yəni o nə deməydi? Yəni təcrübə yoxdur, dünya görüşü və s. Şura şura Allahdanlar da ola. Həmçinin də sifətlərində də səfihlə. Çünki ha, hə, yəni özləri bax hadisə qiyamət zaman bunlar olacaq. Aydındır? Qiyamət zaman var ona yerə. Hə, yəni, dəvət eləyəndə, bax, mağaz anansı zamanında yaşayırsan, harada yaşayırsan, kimlərlə yaşayırsan. Məsələn, bir üçün hədis gətirirlər indi xavaricilər, oxşayanlar. Məsələn, xavaricilər şərəf deyək, xavaricilər həkimidə öyle, xavaricilər adamın üzrünə deyirdilər. Özə mərd edilər. Özə ibadətdə dəhşət edilər. Hamısı qarıyıdır. Hamısı qarıyıdır, hafızı idilər. Bizimkilər quran xəmimlilər. Həmç Əməli baş dində gedirdilər, yəni Bəzilə ibadətdən rəngi sarılmışdır hə, Bunlar sünnətçiz adı təkirlədirlər, namaz nədir? Əslindən, namazın adından aşırıq, gülürlər sənə Həh, həh, bura namazdan Cəhaddan da, cəhaddan Namaz qınırlar, alə cəhaddır Sən əgər özü beyd, Bu küfrün içində Asilin içində Və s. sən dinimi saxlayırsan, sən mücahidsən Peygəmbər səsmlə deyir. Peygəmbər səsmlə buyurur ki, mücahid odur ki, nəfsilə cihad edir. Ata baxsan sən baxma, mücahid sən. Ata ona baxmaq mücahiddi idi. Qurup dişlərini çıxardı Hə. Mücahid də ha. Ça o başa düşmürdü. O hadisə elə başa düşüb ki, o Peygəmbər səs biri yanına gəlir, cihad etmək istəyir. Hələ Əmirzad var, ey Peygəmbər səs xəlifədir, canı var. Peynəba sahasını dey deyirdi ki, bəzləniyə o. Gəldi ki, yarasa cihad eləmək Dedi ki, autonomam var, dedə hə, dedə hə. alanı cihad elə. Ola başa düşkür, ged dövüş olarna. Yov <Gülüyor> <Gülüyor> mənada döv. çünki cihadın mənalığa var. Səfih kimi yanaşma məsələyə. Yəni cihad elə, yəni autonoma bax, günə, örmət elə. Olağın qulluğunda deyən. O da cihaddır. Aydındır. Ona görə, məşədib ki, iddiayı getirdilər ki, bu Peyyambar sallallar səni, deyir ki, biz kim bu hakimiyyət hökm məsələsinə, kim istəsə, kim can atsa və istəsə bizdən biz ona verməliyik. Bu, dəyi ki, seçkilərə yedmək olmaz. Çünki onlar, bu seç seçilmək istəyəndə, bunlar can atırlar. Subhanallah ilə Azim, iblisin vəsvəsələri. Və Allah bunu deyək, iblisin vəsvəsələndədir, iblisin yolundadır. Birinci, dəlil gətirəndə həmişə bu məsləhətdir dəlil gətirəndə birinci e, baxı ki, el-i məhli nə deyir alimlər, açı kitabı məsələn, bu aydısı Buxari, Müsrl-i açıb baxımızdan heç Buxari nə deyib bu şərhində İbn-i Həcər, rədiyə rəhiməqullah və yəni nəvavi, sənin Müsrlində həmçinin, bu bir ikinci də Ə çərir cəm eləməyəsən dəlilləri. Cəm eləməyəsən. Baxmaq lazımdır. Ba sənə əmrli məsələsidir. Bir də adı sor ki biz istəyənə can atana vermərik. Bu mövzuna yer ölməyəsən. Bütün hədisdə yoxdur bu barədə. Hətta düzgün nəticə çıxarsan. Yoxsa sən bizənlə yoxşusan, oxşuyusan o vay olsun namaz qılanların halına diyandın. <gülüyor> Bir an sonra, yəni, namaz qılmaqdan adam qorxucuq, namaz qılsa. Nə, bu nədir? Namaz qılanlar, vay o Allah. namaz qılmayım. O vəziyyətdədir. Hansı ki, kəni, ayağı, bundan sonraki ayətləmələ məhzələ, oxumalısın ki, o namaz qılanlar ki, namazdan Allah qeyri yanaşarlar. Qılmazlar namaz, bilərlər ki fərzdir, qılmazlar, cümə günlər qırlarlar, bayram namazı qırlarlar, bayram müsəlmanları, cümə müsəlmanları. Problem misən, problem olanda. Qul <gülüyor> misalğanları. Hec misalğanları, Ramazan misalğanları və sairə. Yəni mütləq bu aydan sonra bunu oxumalısan ki, bu ay hansı ay olsun namaz qalanlar, hansı namaz qalanlardan danışır. Olar da belələrdir. Diyabla vay olsun namaz qalan ona diyablar. <gülüyor> ay bu dəlildir? Vallahi başqa hədisləyi yığanda görürsən ki, Rəsul səhəsi gəlb əyanına, gəlb əmirli istəyəndə verib. Peyyambar səhəsi gəlir, sahələyədən biri əmirli istədi, verdi ona. Nə deyirsən buna? Layiq bilir. Layiq hə? bilir, Yəni, söhbət gedir ki, əmirli məsələsi, yəni bu hədislə məna budur ki, yəni o, sən dedin hədis ki, biz istəyən verməliyik və ya canatına. Yəni, bu elə məsələdir ki, əmr hər adam əmir olubməz. Əmir, bacaran olmalıdır, bacaran. Əgər can atırsa, bacarırsa, ola bilər. Necə, məsələn, ayələ, Allah s.ə.v. İbrahim ə.sələm əmir olmaqsıdır, imam olmaqsıdır, hakim. Ne buna? Öz üçün istəyir, həmçün zürriyyətçinsin. Allah taba dələ, də, etdim sən hakim. Ha? Ne deyirsən buna? Ona görə qədəşdə, ə, bu və hədis oxuyanı, Allahma allanma, o qədəşlər, biz təqə diri olmaz belə dəlil gətirməyik, tələsməyik Sən görəndə şər var, şək yoxdur, şər var, əgər bu şəri aparsan, başqa şər olacaq, lah pis, hələ qoy bu şər olsun Qoy şər az olsun, çox şərdən yaxşı da az şər, elə deyil Ona kitab oxumaq lazım, kitab. İbin Teymiyyən kitabların, İbin Qeyyimi, xüsusən babu mövzuqda. İbin kitab var, siyasi şəriyyə, şəri siyasət. İslam məsələndə özlə, hakim, məhkum barədə. Gözəy kitabdır. O məsələni şərih edir orada. Və hakim olmalıdır kim daha bacarılıdır, kim daha təcrübəlidir. Biri var, şəriyyətdə yaxşıdır, ləakin hakimlidə zəif və bir də var şəriətdə zəifdir, hakimdə güclü qoy, hakimdə güclə olsun, idanə elə bilsin. Bəsələ yəni, bu soralım edən açıq ki, hələ bir baxçı seçməsən sənələrə, bu baxçı səni səs verir, səs verirsən sənin bu səhər yaxşı işləmədiyi, yəni, zərər verdiyi insanlara, yəni, buna görə sən soruq olmadır, səs Sən, yo, birinci səs verəndə sən fikirləşməlisən. O demək deyil, səs verəndə də gərək tərəfkəşliyi zədələməyəsən. Mənim kəndimdəndir və qardaş oğludur zan. Olmaz. Baxma lazımdır ümumi məsləhətə. Ümumi müsəlmanların vəziyyətinə, məsləhətinə. Baxma lazımdır hansı daha məsləhətlidir müsəlmanlar üçün, onu seçməlisən. Verməsən sən özün məsuliyyət daşıyacaqsan. Əgər deyirsən, o məsən. Əgər sən, sən, versən, lakin o əgər Atara bilmədi bu məsuliyyəti, özü cavab verəcək. Sən yox. Yox, yox. yox sən borcunu yerinə yetirdin. Yox, əksinə, sən, əksinə sən laqeyd yanaşsan bu məsələyə, sən cavab məsuliyyət daşıyacaqsan. Nüxavarış da elə ki, vermeyənlər qiyamıs ki, məsuliyyət Deyirlər ki, yox, belə deyirlər ki, səs verərik, Yox, indi sən ki, sən, sən səs verirsən. Ona görə səs verəndə də, səs verəndə məsləhət elə başın çıxmırsa siyasətdən. Əgər Səhv ansı təcrübən yoxdur. Adamları tanıya bilmirsən. Məsləhət ilə, ağsaqqallarla, təcrübələrlə, bilənlərlə Aydındı? Bu lakin bilincə ki, əgər başqası olsaydı, bizim məcid bağlanardı 100%. Allamdır. Başqaları deyil. Hmm. Hə. Əgər səhv baş belə şey başa düşməzdə. Sən səviyə səviyə başa düşürsən bir şey. Bir şey desən səfikdir. Yaxşı ə Allah Əsbələtələ bizə eşli başa üsənlərini ensin düzgün Hı -hı. Ə ə Diyana bu məsələdə Qiyas məsələsində ə Yəni ümumən Qiyas biz bildiyinədir də İmam Əhmədin sözü ki Əhlü min minhəcindən də Biri bu idi ki qaydılardan biri Sünnətdə qiyas yoxdur Yəni şeyx nəyə nəzərdə tutur Yəni Əqidədə Bir də batıl qiyaslar. İndi məsələn görsən bəziləri danışandır, <gülüyor> sən deyir ki, məsələn başdırıq, "Baş sən təki bab bazağa yesən, şişli alma alsan." Müasir ev böyük bir dənə məsələn şəri məsələnə. belə yox. <gülüyor> yəni osa ki desin, şey isbat eləmək üçün. Nağıl. Şişli alma aldın əlimə. Yaxşı deyənə burda. Dəli baksana yox Birdən deyir, elə məsələ çıxdı ki, Quran sünnədə olmadı. Nə necə isən? Onu dösrəyimlə baxacan hansı Quran sünnəyə yaxındır. Bu qiyasdır. Həmçində o biya xədis idi o ə uşaq məsələsi. Ha, bu da dəlildir qiyasa. Qiyasin yəni hüccət olmağına, qiyasin də dəlil olmağına dəlildir. Çünki Peyğəmbər (s.ə.s) qiyas ilə də axı. qiyas elədi. Biz deyəsən peygəmbər sanıb o anda. Olur. Düzdür. Yəni peygəmbər olmaya vaxtdır. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təbii ki vaxtında biz deyirik dəlil qiyas nə vaxt eləmir olar? O artıq dəlil olmasın. Dəlil də nə deyirik biz? Quran sunda. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında sunda var idi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü. Ona qiyas ehtiyac yoxdur qiyasdan. olurdu. O da Peyğəmbər sallallahu əleyhi Və ya, məsələlən, Peyyambardan uzaq idilə, sallallahu aleyhü səlləmdən hə? Bələ, amma belə qiyas, qiyas nə vaxt çoxaldı? Peyyambar saldırsa sonra o fikr vaxtı, vaxtı ki, başlıq, sabrənin vaxtında da yəni, qiyas az idi. Lakin o, sabrələrdən sonra, tabiindən az, havaqda qiyas çoxaldı. Ən çox da qiyas iləyən hənəfi məhzəbidir. Məhzəblərin üçün də. Hə. Sıpanlıq, bəzi məsələlərdə düzdür, bəzi alimlər xətə alıblar bu məsələdə, Cüz, alimli anasılıb belə şey olur, yəni, abu Hanife-i qarşı bu, buna görə sərt yanaşıblar, hətta yəni, söyəyənlər olub onu, söyəyənlər, yəni, yani, e, yani, bəzi şeylər deyib də de Ebu Hanifədən, rəhiməqlərlərlə. Diyosa ilə təşəkkürlər. Yəni, bu məsələdə rəyə, rəyə üstünlüyü verib, rəyə. Cüz, Ebu Hanife, rəhiməqlərlərlə dəlil təfbi və ya dəlili ona görə belə deyib, rəyə üstünlüyü verir. Qiyas, kəlam əhli, kəlam əhli olar Yəni qiyas çoxlayırlar Aydındır Və hətta İbn-Əmir Şeyb Subhanallah Yəni kitabında 15-ci cildi Əbanif sərfiləyib Belə yazır O şeylərdə ki, Əbanif və açıq ədin Peyğəmbərə müxalifdir Gətirib bir dənə məsələ tutaq ki Dast namazda Deyir, Rasul sana sən belə deyib Əbanif belə deyib, deyib o əksinə Subhanallah, yani təxminən eee, yani kifayət qədər səfele qaladı var çoxlu. Yəni Abanifi, lakin Abanifi rahimehullah, Alimullah şa Alim xətalıb belə? Aydındır? Olmaz, yani biz götürək indi Abanifi şərh Olmaz, düşkündür Abanifi allamələ, Allama, Allama. Dia bu dəstərlə yani məsələsinə olar toxuq. Orucu qabağıdır, cəmaət soruşur ki, e, namazsız oruc olar ya olmaz? Ortası <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir zan namazsız oruç əslən belə baxanda Düzgündür. Tursa nəyini? Şərl belə baxanda düzgün, dör. düzgün, dör. Baxanda düzgün Lakin endə baxır əgər bizim vəziyyətdə bizim vəziyyətdə özdə tutan adamdsa heç namaz yəni. Oruç tursa imanı var inşallah. Düz azdır. Özdə həmişə faiz 100% heç namaz var. Oruç tadı məsələn orucun batıldır. Birinci sən qəbul Allah qəbul Demək olmaz, sənə orucun qəbul Deyə bilərsən, əsaslanıb ki, namazda tutaq ki, hə Belə şey olsa batıldı məsələn Qəlil varsa, dəlil yoxdur, zəd Amma demək ki, qəbul olma Qəbul olmacaq sənə ibadətin Deyə bilərsən, sünnə yoxun olsa qəbul dur Ləni sünnə yoxudur, xəta elibsə demək qəbul olub Deyilə ola bilər, təzdən qıl və səyirə Amma qaldı ki, demək ki, sənə Orucun qabuluq, yani qabuluq, qabuluq qabulu, qabulu, biz də öyliyik. Allah subhanətə haladır. Qaydındır. <coughs> lakin qoy tutsun, inşallah nə verə adam olub, bir il tutub, iki il tutub, üçüncü il namaz qılın. On il tutub, sonra namaz qılın. On il. Ona görə, inşallah bu İslamın şuarlarından da olmaz. O necə ki, məsələn, qurban məsələsi. Tutaq namaz qılma, eşit nə verir, lakin qurbanlığa əndə kəsir. Gəldik, Qəs, İslamın şuarlarından də. Həç namaz, qoy, İslamın şuarları çox olsun. Aydınləyə, həç namaz, inşəələ gəl, kurban kəsələri oruç tutursa, inşallah, de öl, Aa, namaz da qalacaq. Düzgün də əl, a, sən namaz kılmur, sən sənə orucun batıl, düzgün, hələ Biraz mulaym olun, hususən amamlarla. Olabilər dün, ya cəhəttən səhətlə olsun. Aydınləyə? Bəli. Hmm, bu morda tıxı panarka verilere, Hmm. Hmm. Oruç padarka? Oruç padarkı olmur. Orucu Yox, belə şey yoxdur. Bu özündən şəriət çıxardım. İslam yoxdurub sən alınca şəriət. Sonra şansı dinləsən. Hə. 30 qonlar <Gülüyor>. olur, 3 başdır. Vaidənlər, hədiyyələr, bu qonları. Yox. Yox. Ona azad tutursan? Sən bəs? Yox. Ona azadsa uşaqlar tutur ona görə hədiyyə verirsən uşağa görə? Uşaq tutur ona görə? Yox, həmişə tutur. Uşaq bütün vər valideynin tələbidir. Al məcbur plan. Ha, belədirsən ha. Uşaq tutur, o indi onların öz arasındadır, özləri bilərlər. <gülüyor> Əş qalmaz.